як новий льможним, спепував, гримів з вавленнями і повітаннями, так ніби мій образ уже виходив за межі земного круга і став чимось чарівним, чудесним, як продавнє уявлення про велич і безсмертя. Я ладен був розчуритись до слів, обійняти всіх дітей своїх, бо козаки Завжди діти у свого батька Гетьмана, але щось мені заважало, якесь тяжке відчуття гнітило серце. Моя рука позвично підносила до Гетьманську булаву, а очі насторожено блукали по лицях. Погляд шукав чогось знаного лише йому, і ось знайшов, натрапив. Вирвав з тисячі розкричених радісних лиць Одне, молоде, гарне, добре і зичливе, Текись мовби не своє, Розгублене і стривожене. Ній Демко, Осовув генеральний, Чоловік найдовіреніший, Не квапився мишлій до мене, Не підскакував, не вспокоював, Самим своїм виглядом а ховався за Чорноту, так ніби, що сили прагнув дотримувати військового чину. Я махнув йому головою, підкликаючи до себе ближче. Він під'їхав, але й тепер випустив наперед себе вугорського. Пане Іване, сказав я писареві, бачивши ти такий тихий та божий генеральний осавув, а дай йому місце. Демко був тепер поруч зі мною. — Чомуся ти такий? Наче тебе чорти в терниці тіпали. поспитав я не злобило. Чи перепил з чернотою? — Батько. — Лихо. — Прошепотів Демко. — Що? — Нема пані Гетьманової. — Що, мовиш? — Кого нема? — Пані Гетьманової Матрони. — Вчирині нема. — Ти що? Де ж вона? — сховала пані Раїна. — Як сховала, де? — Черті, маму знає. Він мав би вігнати в землю свого коня і провалитися разом з ним. Натомість мав до дна випити чашу безсильне приниження. Ще було не пізно. Міг завернути коня й не їхати Туди, куди їхав, не бачити Чигирина, не бачити зміїних очей Пані Раїни, хай проклята буде і зневажено Навіко, однак не зробив цього Їхав далі, упертий Безвільно, настріч Своїй найбільший Поразцій ганьбі Чорнота уже знав Про моє лихо, затряв Кула цюрою, розсунув Вусона весь степ Одне твоє слово, мене, я перевернувся в Україну, а знайдувся живий-мертвий. Україну ти перевернеш, сказав я йому спокійно. А чи перевернеш жіночу душу? А сам подумав, це ж не пані Раїна сховала Матрону, вона сховалася сама. Мати для неї дорожча за мене, та й не мати, а якась примха, забобон, вибрик. В'їздив у чігрини сяєнні слави величі, але не помічав близької святковості, а бачив те, що мало б ховатися від звеселеного гетьманського ока. Звідки, ясно, бралося повно старців на моїй путі, але не те, що скобзами піднімали люд за Хмельницького, а нікчемних вчених торбохватів, якісь жалюгідні обірванці, мали тільки подоби Змельницького. Були мовби давно вмерлі, але вперто жили далі, і це сприймалося як знищання після всіх смертей, які мені довелося бачити і пережити. Сироти бігли за мною, ніби, відчувши мою безсилість і безпорадність, жорстоко потішалися з цього конючили вороскулими голосами грошика, грошика. Священики в золотих ризах вийшли, заступили мені з золотою стіною дорогу. Я мусил або ж зупинитися, або ж повернути коня з площі на ту вулиці, що вела до мого дому. Вони ніби ж певхали мене до моєї ганьби, і я без сила піддався їм і поїхав понуро туди, де мене. Ніхто, Ніхто. не ніхтав, не було-то вимрієне повернення». Вважають, ніби привабливість і тім, що вона, як і свобода, дає змогу і право вибору самотності. Я не хотів цього вибору. Хіба ми не тимчасові на всім світі? Навіщо ну, приходимо? Як маємо жити? І чи всіх терзає сумління? І чи кожен з нас спроможен поєднати свою душу ще щієїсь? Я мав і не мав такої душі. Який я тоді був безмежно самотній, попри всі натовпи, приєзні обличчя, гуки, стрільбу, вівати, довкола тільки порожнечі, і душі теж порожнечі. Коли б Матрона опинилася поруч, щоб зрозуміла мене і втішила, щоб стрілися наші очі повні жаги, безмежно жадливі, щоб я Прозрів її всю наскрізь, а вона мене. Нарні сподівання. Весь світ насміхався з мене, й не було ратунку. Де порятунку Чим? В просторах, в неосяжних далях, в безкраях, в ширянні духу, що оберігає цільність і досконалість, де не було любові, отруєної лжею, де буде все правдиве і чисто, як в одній сотворіння світу. А сам не вертав коня до свого двору, сподіваючись без надії, тішачи себе, як мала дитина, нездійсненним, здійсненним, хоча й знав, вже, що ніколи не розщедриться для мене життя дарунками, а зустрічатиме тільки ударами, щораз болючішими і безжальнішими. Все було, як і тоді, після жовтих вод, і двір полон люди, і діти мої дорогі,